Стівен Кінг, Долурес Клейборн Давайте відразу домовимося. Я не намагаюся сказати, що покінчила з найкращими роками свого життя, віддавши їх цій пивній бочці просто тому, що мені подобалося дивитися на його чоло під час навчання у сьомому класі. Ні, чорт забирай. Але я намагаюся пояснити вам, що це був єдиний любовний погляд, який я змогла вийняти зі своєї пам'яті. Сидіти сьогодні на сходах в Вістхиді і згадувати минуле – о, це була страшенно важка робота. Вперше я зрозуміла, як дешево змогла продати себе. Можливо, я зробила це тому, що вважала, що дешевка – це єдине, чого я була варта. Я знаю, вперше в житті я наважилася подумати, що гідна більшого кохання, ніж міг дати будь-кому Джосен Джордж, крім себе, можливо. «Вам може здатися, що така груба стара, як я, не може вірити в кохання, але річ у тому, що я вірю». Однак це не має жодного відношення до того, чому я вийшла заміж за Джо. Я маю це сказати прямо зараз. «Шість тижнів я вже носила дівчинку всередині себе, коли сказала, що люблю його і любитиму до смерті. Це було найболючішим моментом. Сумно, але факт». Решта – звичайні дурні причини, але ось що я зрозуміла в цьому житті. Дурні причини породжують дурні шлюби. Я втомилася боротися зі своєю матір'ю. Я втомилася вислуховувати лайку від свого батька. Усі мої подружки вже вискочили заміж. У них були свої будинки. І я теж хотіла бути такою ж дорослою, як і вони. Я втомилася бути маленьким дурним дівчиськом. Він сказав, що хоче мене, і я повірила йому. Він сказав, що любить мене, і я теж повірила йому. І після того, як він сказав мені це, і запитав, чи відчуваю я те саме по відношенню до нього, було б неввічливо сказати йому ні. Я боялася того, що могло статися зі мною, якщо я не скажу цього, куди я піду, що робитиму, хто допоможе мені з дитиною. Все це буде виглядати досить безглуздо, якщо ти запишешся, Ненсі. Але найсмішніше те, що я знаю дюжину жінок, з якими я навчалася в школі, які вискочили заміж із тих же причин, і більшість із них досі заміжні, а багатьох підтримує єдина надія – пережити свого старого, поховати його і таким чином назавжди струсити цю нікчемність із простераду. Десь до 1952 року Яге чисто забула про його гладке чоло, а до 1956-го і від інших частин не було ніякої користі. Мені здається, я почала ненавидіти його до того часу, коли Кеннеді переміг Айка. Але тоді в мене і на думці не було вбивати його. Єдиною причиною, через яку я жила із Джо, було те, що моїм дітям потрібен був батько. Ну хіба це не смішно? Але це правда. Присягаюся. Але присягаюся в іншому. Якби Господь дав мені ще один шанс, я б знову вбила його. Навіть якби це загрожувало мені гаєною вогненною та вічним прокляттям. Мені здається, всі старожили на Літл Толі знають, що це я вбила його. І знають чому. Через те, як він вправлявся в силі своїх кулаків на мені. Але в могилу його звело не те, що він мене бив. Правда полягає в тому, щоб там не думали. Він жодного разу не вдарив мене за три останні роки нашого подружжя. Я вилікувала його від цієї дурниці наприкінці 1960-го. На початку 1961 року. До цього він жорстоко бив мене, це так. Я терпіла його побої, немає сенсу заперечувати. Перший раз це сталося другого вечора після нашого весілля. На вихідні ми поїхали до Бостона це був наш медовий місяць, і зупинилися в паркер хаусі. Знаєте, ми були всього лише парочкою сільських мишок і боялися заблукати. Джо сказав. Будь він проклятий, якщо витратить 25 доларів, отриманих від моїх батьків у посах на поїздку в таксі, тільки тому, що не може знайти дороги назад до готелю. Господи, ну хіба ж він не тупиця? Звичайно, я теж була такою. Але єдине, чого в мені не було, і я рада, що це так, то це вічної підозрілості. Джо здавалося, що все людство тільки й думає про те, як би обдурити його. І мені здається, найчастіше він напивався тому, що тільки тоді міг засинати, заплющивши обидва ока. Втім, до справи це не стосується. Я збиралася розповісти про те, що тієї суботи ми спустилися в ресторан. Чудово пообідали, а потім знову піднялися до своєї кімнати. Пам'ятаю, як Джо, йдучи коридором, весь час скринився праворуч і тримався за стіну. Він випив чотири чи п'ять банок пива за обідом, що перейшли о дев'ятій чи десятій надвечір. Як тільки ми опинилися в кімнаті, Джо дивився на мене і дивився так довго і пильно, що я запитала, чи не побачив він щось дивне. «Ні», – відповів Джо, – «але там у ресторані я помітив, як один із чоловіків заглядав тобі під поділ, Долорес, саме в те місце, де закінчуються панчохи, і ти знала, що він дивиться, так?» Я мало не сказала йому, що в кутку міг сидіти сам Геррі Купер із Рітою Хейворд. І то я не знала про це, а потім подумала, до чого такі пояснення? Не мало сенсу сперечатися з Джо, коли він був п'яний. Я одружувалася з відкритими очима, і я не збираюся обманювати вас із цього приводу. Якщо чоловік заглядав мені під поділ, то чому ж ти не підійшов до нього і не сказав, щоб він заплющив очі Джо? – спитала я. Це був лише жарт. Можливо, я просто хотіла змінити хід його думок. Але він сприйняв це не як жарт. Ось це я пам'ятаю. Джо не розумів жартів. Чесно кажучи, він взагалі не мав почуття гумору. Щось, чого я не знала, розлютилося в ньому. Тепер, озираючись назад, мені здається, що в ті роки я вважала почуття гумору чимось на зразок носа чи вух. В одних людей вони можуть працювати краще, в інших гірше – але в усіх вони мають бути». Джо схопив мене, крутнув і штовхнув ногою. «До кінця життя ніхто, крім мене, не повинен знати, якого кольору в тебе спідня білизна, Долорес», – сказав він. «Ти чуєш мене? Ніхто, крім мене». Я дійсно вважала, що це входить у любовну гру, що він розігрує ревнощі, щоб потішити мене. Ось якою простою я була. Звичайно, це були ревнощі, але любов не мала до цього жодного відношення – так само собака вчепиться у свою кістку і почне загрозливо гарчати, якщо ви підійдете дуже близько. Тоді я цього ще не усвідомлювала та змирилася. Я змирилася, тому що вважала, що якщо чоловік б'є свою дружину час від часу, то це є невід'ємною частиною заміжжя, не дуже приємною частиною, але миття туалету теж не дуже приємна частина заміжжя. Проте більшості жінок доводиться робити це після того, як фата і весільна сукня складені на горищі. Хіба не так, Ненсі? Мій батько теж час від часу бив мою матір. Мабуть, саме тому мені це здавалося нормальним. Лише щось, із чим треба миритися. Я дуже любила батька. і Вони з матір'ю дуже любили одне одного. Але він міг бути дуже грубим, коли йому важіль попадав під хвіст. Я пам'ятаю, як одного разу, мені було років дев'ять. Батько прийшов після Косьби на полі Джорджа Річардса, а мама ще не встигла приготувати обід. Я вже не можу пригадати, що завадило їй, але я добре пам'ятаю, що сталося після його приходу. На ньому були одні штани. Батько зняв черевики та шкарпетки на сходах, бо в них було повно соломи. А плечі та обличчя обгоріли на сонці. Волосся на скронях змокло від поту, до чола прилипли соломинки, він виглядав розпаленим і дуже втомленим. Він увійшов у кухню, на столі стояла скляна ваза з квітами. Батько повернувся до мами і спитав, «Де моя вечеря, курво?» Мати відкрила булорота, але перш ніж вона встигла щось сказати, батько п'ятірньою згріб її обличчя і з силою відкинув маму в куток. Я стояла в кухонних дверях і бачила все, він став наближатися до мене, Упустивши голову, волосся закривало його очі. Щоразу, бачачи чоловіка, що ось так іде додому після важкого трудового дня, я завжди згадую батька. І я злякалася. Я хотіла забратися із його шляху, відчуваючи, що і мене він може ось так само відкинути. Але ноги в мене ніби налилися свинцем. Але він би ніколи не зміг цього зробити. Він просто взяв мене за плече своєю величезною теплою рукою. Відсунув у бік і вийшов. Він сів біля сараю, поклавши долоні на коліна, звісивши голову, ніби роздивляючись свої руки. Він налякав усіх курей, але потім вони повернулися і почали копошитися біля його ніг. Я думала, він відкине і їх тільки пір'я полетить, але й цього він ніколи не зміг би зробити. Потім я подивилась на матір. Вона все ще сиділа в кутку, прикривши обличчя рушником і плакала. Схрестивши руки, вона обхопила груди. Це я пам'ятаю особливо виразно, хоч і не знаю чому, те, що її руки були схрещені саме на грудях. Я підійшла і обійняла її. Відчувши дотик моїх рук, мама теж обійняла мене. Потім вона забрала рушник від обличчя, витерла ним очі і сказала мені, щоб я пішла запитати батька, чи хоче він пляшечку холодного лимонаду чи пива. «Тільки обов'язково скажи йому, що у нас лише дві пляшки пива», – сказала вона. «Якщо він хоче більше, йому краще піти в магазин або не починати пити взагалі». Я вийшла до нього, і батько відповів, що не хоче пива, а тільки склянку лимонаду, щоб угамувати спрагу. Я побігла виконати його прохання. Мама готувала вечерю, її обличчя все ще було опухлим від сліз, але вона співала якусь пісеньку. І тієї ночі пружини на їхньому ліжку репіли так само, як і в інші ночі. Ніколи нічого більше не було сказано про те, що сталося. Події такого роду у ті дні називалися домашньою наукою. Це було частиною чоловічої роботи. А якщо я й згадувала про це згодом, то думала, що, напевно, мама заслужила на це. Інакше батько ніколи б не вчинив так. Було ще кілька випадків, коли я бачила, як батько вчив маму. Але саме це і запам'ятала найбільше. Я ніколи не бачила, щоб він бив її кулаками, як іноді бив мене Джо, Але одного разу він стюбнув її поперек спини шматком мокрої парусини. Це, напевно, було страшенно боляче. Я пам'ятаю, що червоні сліди від удару не сходили цілий день. Але тепер ніхто вже не називається домашньою наукою. Цей термін просто випав з обігу. Але я виросла з переконанням, що якщо жінка чи діти переступили межу, то це чоловічий обов'язок повернути їх назад. Мене не просто виховали в такому дусі. Я була переконана, що це правильно, і не так легко переконати мене. Але я знала, що чоловік, який розпускає руки, не завжди діє з метою науки. Але я все ж таки дуже довго дозволяла Джо це робити. Напевно, просто я дуже втомлювалася від клопоту по дому, від роботи у відпочиваючих, від турботи про дітей, від згладжування конфліктів Джо з сусідами, щоб звертати на це особливу увагу. Заміжжя з Джо – о, прокляття, на що схоже будь-яке заміжжя? Напевно, всі сім'ї різні, але збоку вони виглядають зовсім не так, як середини, я маю вам сказати. У тому, яким люди бачать подружнє життя і яке воно насправді – Зазвичай не більше прихованого сенсу, ніж щирості у родинному поцілунку. Іноді це жахливо, іноді кумедно, але найчастіше це як у житті. Обидві сторони, зовнішня і внутрішня, разом. Люди думають, що Джо був алкоголіком, який б'є мене, а може й дітей. Вони думають, що він робив це занадто часто, і я зрештою відплатила йому. Це правда, що Джо пив, як і те, що він іноді їздив на збори анонімних алкоголіків у Джонспорт. Він запивав кожні п'ять чи шість місяців, найчастіше разом із такими забулдигами, як Рік Тібодо, частів Брукс. Ці чоловіки справді були алкоголіками, але потім він різко кидав пити, ну хіба що чарочку перед сном. Але не більше, бо якщо перед ним поставити пляшку, то він пив, поки не побачить дна. Ті алкоголіки, яких я знала свого часу, ніколи не прагнули допивати пляшку до дна. Ні Джим Бім, ні Старина Дюк. А справжнього пояка цікавлять тільки дві речі. Як би допити те, що знаходиться в склянці, і вирушити на пошуки нової випивки. Ні, Джо не був алкоголіком. Але не заперечував, якщо інші вважали його таким. Це допомагало йому отримувати роботу, особливо влітку. Я вважаю, що думка людей про анонімних алкоголіків згодом змінилася. Я знаю, що тепер про них говорять більше, ніж раніше. Але не змінилося те, як ці люди намагаються допомогти людині, яка каже, що вона хоче почати працювати над собою самостійно. Якось Джо не пив цілий рік, принаймні він нікому не говорив про це, якщо навіть і випивав. І анонімні алкоголіки влаштували вечір на його честь у Джонспорті, вручили йому торт та медальйон. Так що після цього, коли він вирушав найматися на роботу до когось із відпочиваючих, перше, про що Джо повідомляв, було те, що він вилікувався від алкоголізма. Якщо ви не захочете найняти мене з цієї причини, я не ображуся, казав Джо. Але тоді мені не витримати. Я вже цілий рік ходжу на збори. І там нас переконують, що ми не зможемо покинути пити, якщо не будемо чесними. А потім Джо витягав свою медальку і показував її. При цьому він виглядав так, ніби він уже кілька днів крихти в роті не мав. Я думаю, що деякі ледве стримували сльози, коли Джо ніс всяку нісенітницю розповідаючи їм про те, як важко йому було боротися із пристрастю до спиртного. Зазвичай вони з радістю брали його на роботу і платили по 50 центів, а іноді й по долару на годину, набагато більше, ніж заплатили раніше. Ви, мабуть, думаєте, що ця хитрість розкривалася відразу ж після дня праці. Але ні, хитрощі спрацьовували напрочу добре, навіть тут, на острові, де люди бачили його щодня і знали краще. Це правда, що Джо часто бив мене. Коли він набирався, то не дуже церемонився зі мною. Потім у 1960-му чи 1961-му році Джо, повернувшись додому після того, як допоміг Чарлі Діспенсері витягнути човен з води, нахилився, щоб узяти пляшечку кока-коли з холодильника. Я побачила, що штани його луснули по шву. Я засміялася, я не могла стриматись. Джо нічого не сказав, але коли я підійшла до плити, щоб перешкодити капусті, того вечора я готувала тушковану капусту. Я пам'ятаю, це так, ніби все сталося тільки вчора. Він взяв кленову палець у хватку і врізав мені поперек спини. О, який це був біль! Ви розумієте, про що я говорю, якщо хтось колись бив вас по нирках? Це викликає почуття жару і тяжкості. Нирки всередині вас стискаються, ніби збираючись відірватися від того, що їх там тримає, як іноді зривається з ручки важке відро. Я дошкандибала до столу і плюхнулася на один зі стільців. Я б упала прямо на підлогу, якби цей стілець виявився хоч трохи далі. Я сиділа і чекала, коли біль хоч трохи відпустить. Я не закричала, бо не хотіла налякати дітей. Але сльози струмком котилися моїм обличчям. Я не могла стримати їх. Це були сльози болю. Їх неможливо нічим і ні перед ким стримати.